Naa kabla ya dua Kuna mambo mawili kwanza kuna uradi wetu wa kila Ijumaa wa kuchangia hapa so, Kwa hiyo kofia kwa kipita Tumelewana siri ya pili ni kwa ajili ya kukumbushana الحمد لله قلنا الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والا اما بعد ويجيب من سبحانه وتعالى ان الكتاب تكفف ان اتولى ان عده الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها اربعه حروف ذلك الدين القيم فلا تظلموا في ديننا وقاتلوا المشركين كافة كانوا يقاتلونكم كافة وعلموا ان الله مع المستقيم قال ان توleza atikaiadiae miezi inna aidha shuhur inda allah idadi amiez bila munezungu ni miezi 12 kwa mwaka tangu alipoumba mbingu na ardhi lakini akatueleza minna arbaatul forum. ndani ya miezi hiyo mbili kuna miezi minne mitukufu na Mtume صلى الله عليه وسلم alitufunulia miezi ni tofa mfungo pili mfungo tatu na mfungo nne Pamoja na Rajab. Mitatu mifungana. Huwa nguu nne ni mufrad kupeke yake. Na sasa leo tumo ndani ya mwezi huu mtukufu wa Rajab. Kwa ya ile mirjumina tume soma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia minha arba'atun hurum. Mwenyezi Mungu anataka kusema thalika dinu qayy. Hiyo ndio dini ya sawa. Kuna maagizo matatu na tukabili mawili ya atukabili wa Islam. Kwanza fala tadlimu fi hinna anfusakum mufide mkadzulumun nafizenu katika miezi hiyo minne mtukufu ili agizo la kwanza agizo la pili Wakatilu mushrikina kafa kama yukatilunukum kafa wapigeni vita washirikina mkiwa wamoja. kama wao wanavyokupigeni vita wakiwa wa moja waalamu anna allaha ma'al muttaqin natabwenu Allah yuko pamoja na wamchao. Allah yuko pamoja na wacha Mungu. Kwa hiyo anatuelekeza wa sisi Waislamu. Wa'lamu wa natambweni enyewe Waislamu ambao wa ni sisi. Anna Allah ma'al mustaqimkum amu pamoja na sisi. Ndani ya mwezi huu mtukufu wa Rajab kuna matukio mengi kitarehe nyingi kitarehe yametokea. Lakini ningependa kuyagusia matukio matatu muhimu na matukio haya. Ya anatakiwa tuchukue mazingatio ndani yake. Tuweze kuyafanyia kazi yale ambayo yamefungamana ndani ya matukio haya. Kwanza tukio la Kisra walimehara. Tukio hili ni tukio kubwa. Tukio amini. Nao kama si rai za maswahaba kuwa nyingi na ikaonekaniwa rai ya hijra kwamba ina nguvu zaidi basi pengine tarehe ya Kiislamu tuniitabia tungeanzia kwanza tukio hilo la Isra wal kwani ilikuwa ni miongoni miongoni mwa hoja zilizoletwa kwamba kalenda ya Kiislamu ianzee ikiwepo na tukio hili la Isra wal Miraj matukio manne yaliletwa Isra wal kuzaliwa mtume kufa kwa mtume na tukio la hijra haya matukio ndio yalikuwa mezani tukio la hijra likaonekana ni zito zaidi lakini lau kama si tukio la hijra tawweza kusema kwamba ni Isra walinieraji wangeweza kuchukua nafasi ya pili kutoka kutokana na uzito wake kutokana na uzukufu wake ni tukio zito tukio ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa safari ya kipekee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka makkah mpaka masjidi al-Aqsa kutoka aswa mpaka mbinguni. Nikisikiaje tukia Tukio la pili ni tukio la Sulahuddin Al-Ayyubi. Ni miongoni mwa cha Mungu wakati ambao Waislamu ardhi zao zimechukuliwa na makurusi. Wazungu walikuwa vita kila uchwao, yani wewe kama unalala makafiri wa maadua dini hii hawalali. Kwa aliweza kuchukua miji mingi katika miji ya Islamu ikuepo mji mtukufu ambao ndani yake mtume aliwasalisha malaika wote, mitume wote aliwasalisha hapo. Walichukua mpaka Palestina Ambao ndani yake kuna Masjidil Aqsa falahuddin al hafunikani wa aticheka mpaka siku ambao alipofungua milango na kufanya mji wa islamu kurejesha katika mikono na himaya wa islamu tena doa kaonekanewa kitabasamu wakamuuliza kwa nini ulikuwa hutabasamu kabla kaja kutabasamu leo akasema nitabasamu vipi halijakuwa msikiti mtukufu upo chini ya mikono ya ma maadhuwa mwezi Mungu subhanahu wa ni tukio muhimu tukio la kuzingatiwa, la kuchukua eh mafunzo ndani yake kwa umma wa Kiislamu leo tukio la mwisho ni tukio la kuvunjwa na kuangamizwa na kusambaratishwa serikali ya Kiislamu ambayo ilikuwa imebakia masalia yake katika Uturuki tarehe tatu, mwezi wa tatu, mwaka 1624 Sabatawa na tarehe 28 Rajab Tukikumbuka Isra walmi'raj 27 27 na natu tukio la huzuni la kuvunjwa kwa serikali ya Islam mwaka 1342 dola Islamu ikasambaratishwa Waislamu wakagawanywa vipande vipande Waislamu wakabatishwa katika hali ya uzalili, hali ya unyonge kusabani kwa sababu serikali yao imeweza kusambaratishwa utaangalia matukio mawili ya mwanzo na hizo la tatu ni matukio ambayo yanashikana kwa pamoja hayawezi kuachana Mtume sala wa عليه وسلم alikuwa akifanya dawa katika ardhi ya maka. akilenga kusambaratisha nidhamu za kitawhidi nidhamu za kikafiri, zikuemu nidhamu za kishirikina. Sawa akilenga kutamisha utawala wa Allah subhanahu wa ta'ala kusimamisha sheria za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawa kipata mazilla mashaka kila inaanikiani akirejea wapi kupata hifadhi yake na himaya kutetewa. basi alikuwa akipata liwazo kwa mkewe bi Na vile vile kwa hamia yake kupata utetezi watu hawa wili walifariki ndani ya mwaka mmoja mwezi mmoja mtume akaita mwaka huo ni amu huzun mwaka wa huzuni katika kumfariji mtume wake ana huzuni kubwa Ndiyo akamfanyia safari ya Isra walmiara lakini pia ilikuwa ni Mtume صلى الله عليه kwa kuwa anakabiliwa na swala kubwa zito, la usimamizo wa wanadamu katika kiti cha utawala. Muhammad, wa sallam, mtume wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم alipo mtume mihrab yake, ni kusali na kufunga halal, alikuwa ni mtume na mtawala. Taona leo katika zama zetu hizi, katika nchi zetu changa hizi, viongozi wakikaribia cha uchaguzi nitaona wachofanya safari wateleke wapi kwa mabwana wakubwa kwenda kupokea wahai wao huko. Katabdu Msaidallahi alayhi wasallam kwa kuwa si muda atapofunguo za utawala atakuwa ni mtawala akafanyiwa safari ya Isra wal na hakika haikupita miaka mitatu mtume aliyenyea Madina hakuwa ni mtawala Kwa hiyo taona kabisa mtume sallallahu alayhi wasallam tukio la Isra wal ni tukio la kuliwazwa lakini pia ni tukio la kumwandaa mtume kwa ajili ya serikali lakini utaangalia pia tukio la la Salahuddin Al-Ayyubi vipi aliweza kukomboa mji mtukufu. cha kwanza cha kwa waumini vipi aliweza kukomboa bila ya serikali. Angewezaje? Kadija kampeni kwa majeshi ya Kiislamu yelokupo Misri na ya yelokupo Yapia kazunguka anapiga dawa. Kwa maana kulikuwa kuna serikali ya Kiislamu ambayo inaweza kuchukua hatua zote za uandaaji wa vita na kukumbua mji wa Kitlam. Ye kama kamanda jeshi aliongoza msafara huo na kaweza kuunusuru mji. Mji ule mtukufu na msitu ule mtukufu. Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم anaundoka, katwaachia serikali, katwaachia heshima, katwaachia nafatizi ya umaslam ni umma pekee katika ta'aluma, katika kila mambo. Watu wakitaka usaidizi, wakitaka elimu, basi wakimbilie umaslam lakini tarehe nane Rajab basi na hiyo hali ambayo mtume tuliachiwa ikamalizwa kabisa tumebaki katika hali ya udhalili ya unyonge ya utumwa uliotopea umma uzalili ni umma wa leo ana jitaka kujaribu silaha yake basi anajaribia kwa Islam So, tasbira kee katika biladi zetu ni kondo wa maelenea na gaidi. Magaidi watoteka watu, kuna nini ndani mimi. Lakini tasbira kee kuna magaidi humu, humu mtaani. Na namna kwaamaliza wanabadilisha jina kukuweka hata kuitwa magaidi. Utasikia jambazi fulani, jambazi fulani, jambazi huyo ni Juma, Hamisi na nani. Baiti kibao zinakutwa katika mto mtoro. Watu nyeketi za ugaidi kibao wako ndani. Wengine wala hawajulikani watasemwa alimi. Watu wana maiti katika mto huu. Ta nani basi mtumwe DNA zilizulikaniwa kwao na tena nani kama ni watu wa maiti zao. Ah. Dango mstano kwa damu dalili. bama Wakitoka kwenda mipakani wa Malaysia, wa Malaysia wanafunga mipaka, wanasema ah ah. Ah ni watu wa Bama na huku ni Malaysia. Wakitaka kuji Uzbekistani wanaviiliwa pia halkazalika. Wakarudi ndani mabuu za wale wanawaua kila ina sampuli ya madila anawakuta. Bwana wachoma anafanya anavyotaka. Watu waislamu hawa bama watapata nusura. Biblia hayasemeka nini? Simba siko najaribu silaha za sumu. Kumwaga damu za waislamu kila siku. Ukiona mpaka mashirika yameanza kusema basi njue ba mauaji ni makubwa zaidi lakini anaofanywa ambayo hayasemwi ni makubwa yamekutana mabomu ya kila sampuli ya mabomu ambayo angeza kusambatia kijiji kizima damu ya Islam ni damu zaidi watawala katika biladi za Islam tuwaona kwamba ni watawala wetu wa Kiislamu wanaweza kuwaa damu zetu lakini wao ndio washirika wazuri kwa hawa maghari ndaka katika hali ya udhalili hali ya unyumi. Hadithi la mwisho katika aya ambayo nimesoma Allah anasema waqatilu al mushrikiina kaasa kana yuqatilu wa kumkaasa. Pambani na washirikina mtu wa moja. Kama wao wanapopambana nanyi wakiwa Wamoja. moja. Temi, tuchukue silaha, tuchukue mabomu, tuchukue nini? Wala mtume hakufanya katika hali ya unyonge. Kuna hali mtume hana mamlaka, hana utawala ni hali ya maka. Mtume tarehe inatuangiaje kuna vita hata moja lasha si Kwa sababu ya uoga. Kwa sababu alikuwa akipata wa kiwahi Mtume kabla ya hapo alikuwa tu anaona matatizo lakini hamna kuyatatua hana wa kiwahi Akaama mji wake na kwenda pembeni kidogo. Akifanya ibada kwa kwaama watu. Lakisha kwa mtumunguzi atui aliandwa rudi rudi karibu uliganizi rudi ukakishia watu njombe ya almudaththir qum simama himamata mabolinganizi wa wanyewe watu washishe unyumbo wa Allah subhanahu wa ta'ala mtume akaarudi kwa watu ambao anamwakilia akafanya uliganizi wa dawa aliwashishe watu ujumbe wa islamu katika sura ambayo uislamu ni dini na serikali so uislamu ni dini ya ibadaatu tu kama leo tunavyofahamu huu ni ufamu wa nasara ndio baadaye wakaona uswali ni jumaa mpaka hii kwa taathira ya ubedi ya una sara jumapili mpaka jumapili sasa uislamu sio dini ya ibadati pekee yake swala funga haji kuna mambo ya muamalat katika maisha ya kila siku unaamiliana na aliyokuwa muislamu na cho kwa muislamu unaamiliana naye katika biashara katika kuuza na kununua katika masala ya, ya zilimo masala kiuchumi kila kona katika masala ki, ya siasa yeye anaweza kuhesabu mtawala anaweza ndivyo ilivyokuwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo jukumu letu kama islamu ni kushikana kwa pamoja kubeba ulinganizi wa Kiislamu kubeba ulinganizi wa Kiislamu ili kurejesha maisha ya Kiislamu bila nguvu kwa maneno haya maneno haya mtu anaweza akaja akabenga ah wasinama neno matupu wewe eh. Lakini mtume na wanaharakati wake waliteshwa na wengine kuuawa kwa kusema Ukishikasilaa na ujinga hujasoma ni msiba msiba mkubwa hakika. Lakini kwanza una nini? Wa Magharibi wametuhaributizi katika nini? Ufahamu. Koma bali na ufahamu na kibali kamili. Walipoangusha shirika la Islam na pita mitaala ya kielimu inapita katika sura ambayo haimuandai Muislamu kufahamu mimi kilikuwepo na hata kama afahamu baki hani kana yote ni kuacha vile vile hali kama hili tumejiwa nguvu ndo akaja wanazoni wa ajabu ajabu na fatua za ajabu ajabu tunatolewa kisi. tunaambiwa tukae tunyosha miguu je mtume aitwa alikana kunyosha miguu na kulinyikana ukadhiri hapana alibeba ulinganizi wa islamu alisema hakuti hajakuwa haogopi laama mwenye kulaumu hata mbele ya nani mtume alisema na wana rakati yako kadhiba mwendo huo huo alipopata dola madina sasa ndo alibadilisha mbinu kwa sababu ana serikali ana nguvu anaweza kuandaa jeshi sasa atakapambana na serikali nyingine inayopinga Uislamu lakini mimi na wewe ni watu tu utagawa kikundi, utasababisha matatizo utaua watu utapelekea pilibao lakini mwisho wa mambo namna ya kufanya ni vile ambavyo Mtume صلى الله عليه وسلم ameelekeza tunatakiwa tupate vile ambavyo Mtume صلى الله عليه amelekeza ha hatua kwa hatua aliunga kikundi kikundi ambaki kifahamu Uislamu akakitakafisha Uislamu katika sura halisi ya kimfumo Uislamu na maelezo katika masala ya kiuchumi, kisiata, kijamii kila kona watu wanatoka hapo kana kwamba ni vitabu vinavotembea vitabu vinaviongea msafapo ungeei huko tu pale lakini wao ni vitabu vinazoongea na vinapotembea. Wanaweza kusema kile ambacho Uislamu umekuja nacho. Baada ku kikundi kikundi kile kinafanya maingiliano na watu, kinafisha ujumbe, hakijali, hakiogopi. Wakateswa, aloteswa, wakadhulumiwa, ludhulumiwa, waka... lakini bado akasubu juu ya haki pamoja na wanyanyetezi yote katika wakati sababu Mtume صلى الله عليه وسلم ni lazima aombe usaidizi wa kinguvu kutoka kwa watu wanao nguvu ambao ni wa, machifu za madina. Mtume صلى الله عليه وسلم akaanza kuulizania kwa makabila kila sampuli. kabila wengine watimjibu kwa jeuri, Wengine wakimpiga, wengine wa wakasafi waliimpiga kabisa, limpinga na kumpiga, wengine wakimkubalia kwa masharti. Mtume akakataa dola ya kimasharti. Serikali ya kimasharti akakataa. Wakatokea watu kutoka Madina au kutoka Kazral wakakubali kutoa damu zao heshima zao deo zao mtume na uislamu utabikishwe kama serikali mtume صلى الله عليه akawaamuru waislamu wa, sallana, wa Madina kwa kuwa amepata serikali amepata dola mtume akawamia Madina kama mtawala akaanza kupanga taratibu zote za utawala akaanza kuweka mambo sawa katika utawala na uislamu kaenda katika sura ya utawala kuanzia wakati huo ndio tukio hili mafabu akachukua kama kelelezo cha kuanzia dareda ya Kiislamu hijiria kwa maana ni mpaka baina ya udhalili na utukufu. Waislamu walikuwa madhalili kaba ya hija, leo watukufu. Sasa leo hali imerudia, sisi ni madhalili, twodhulumiwa, twaouwa, damu zetu inaghai. Kwa hiyo ndio ndipo turudi katika utukufu kwa azili aliyokuwa mtume ambapo nimeeleza kwa ufupi. Kwa hiyo nikomea hapa lakini kwa hakika tuna jukumu kama Waislamu kubeba majukumu ya Kiislamu, ya kidao kufikisha ujumla wa Islamu ili watu wa dunia na wanaofuamu Islamu kimakosa wafahamu Islamu kima kwa nikome hapa nimeitoa fursa ya swali mara moja au mawili kwa ajili ya kupata faida zaidi sawa fali asirhamu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا الله ما لنا غيرك يا الله يا الله يا اللهم لنا رب سواك يا الله اللهم انصرنا فانك خير الناصرين اللهم عجل لنا بالخلافه الراشده على من هذه النبوه مره ثانيه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم